Каже щось повчальне кріпакам, що довкола зібралися, а вони стоять, похиливши голови, мову його нудотну похмуро слухають. Потім клумаки свої розкривають, у яких сало біло рожеве зі шкоринкою, на віск схожою, яйця, сметана в глечиках, мед гречаний, а в лантухах великих пшениця добірна. Лаврін ковіньку свою всюди встромляє, декого ж не одразу, коли харчі йому не подобається. І найбільшу сладкість до сала він має. І нюхає його, наче це паризькі парфуми, і пучками тиціє в сніжну його поверхню, і на смак пробує, плямкаючи губами і чесником заїдаючи. А при всьому цьому ще й молодицю ущепнути встигає солодко, Чим Та тільки спокою немає в його очах. Ми тушливий якийсь погляд у старця нашого самолюбного Лавріна Червінки. А потім ніч приходить, ніч велика і тривожна, межі якої загравами позначено на обрії, до ніч Кольївщини, розплати панів за гріхи перед народом. Пугач тривожно кричить, а Лаврін Червінка від страху тремтячи, порожніми покоями блукає. В одній руці пістоль важкий, в другій свічка хитається. Бачимо, як вогні до будинку поміщицького сього наближаються це натовп зі смолоскипами. Червоні відблиски зловісно виграють на косах і сокирах, і в кільці тому вогняному опинився Лаврін-Червінка. Вже зовсім близько вогнів, Вже чути, як трещить, І лється вогонь, Та вмить ту останню, Лаврін-червінка спритно, Як сіра миша, Шмигляє до потаємного ходу, Що веде під землю. Полум'я охоплює дім. Комусь із тих, Хто був на цьому експерименті, Раптом здалося, що то Сучасний будинок лавріна-червінки зайнявся, Що то ми горемо, Потім той чоловік клявся, що чув, як розпеченим вітром війнуло на нього, як димом запахло. І він, не витримавши, закричав, затулив обличчя руками. Щенився галас, зойк всі позіскакували зі своїх стільців, і професор Скуратов до апаратури своєї хутко кинувся, вимкнути її. Тихо стало в залі. Спокійно горіла лампочка на столі. Червоне виноградне листя на стінах надавало цій сцені присмаку ідилії, мов би нічого не сталося. Ми знетямлено перезиралися. Чи не привиділось нам усе це? Потім поглянули на лавріно-червінку. Він нерухомо сидів собі у чудернацькому шоломі та солодко спав. Так, добродій моїй, старець наш тихо похропував, і плямкав губами, ніби не мовляв, якого одібрали смоктачку. «Чорт!» – вилеявся професор Скуратов. «Стара шкапа! Весь експеримент зіпсував. Він кинув на нас зверхній погляд, але в ньому ми не побачили такої холодної певності, собі як уранці. «Я прошу вас не брати до уваги те, що ви тільки не бачили», – сказав професор Скуратов. Він вийшов з-під мого контролю, бо апарат увімкнувся у канал снів, тому, звичайно, вся ця історія з цим, як його, гамалією, підказали ми. Так, гамалією, не варта в історичному плані дірки з бублика, це нонсенс, розумієте? Старий міг начитатися булетристики або подивитися якийсь фільм Київської кіностудії, повернути нам цю інформацію у такому спотвореному вигляді. Тому я вас попереджаю, ніяких висновків з цього робити не можна. І нікому поки що про це не розказуйте, щоб не пішли непотрібні чутки. Зрозуміло. Ми розштовхали старенького червінку, він крекчучи, підвівся, провів нас до воріт. Вже вечір почався липневий, подивився у небо лаврінь червінка. Там висіла якась комета чи, може, космічна орбітальна станція. І сказав, от е, на тому самому місці у 1703 році, пам'ятаю, бачив я над Ярополем, літавця. Що то за літавець? – спитали ми. А хто його знає? Літає високо над містом, мов парашут, і світиться зеленими вогнями. Ми розпрощалися. Я пішов собі помаленьку додому, проходячи кінотеатр зоря, подивився на гранітний пам'ятник Григору Гамалії. Він стояв високо здійнявши над головою шаблю, гордий і молодий, Безсмертний і непереможний, і дивився далеко за богунку. Правда ж, пан у нього неподертий на ліптях. Не знав деталі такої історичної скульптор, а все інше достеменно схоже. Можу особисто будь-де засвідчити. Сказання восьме, в котрому одразу потрапляємо на першість Європи з боксу